Не встигли ми зайти, як туди ж убіг професор Лотаріо і ще двоє чоловіків. Прошу вас. вигукнув професор, ради Бога, прошу вас, майстре, ви в страшній небезпеці. Вогонь перекинувся вже на ваш дах. Дозвольте, ми винесемо ваші речі. Господар дуже сухо пояснив йому, що в такій небезпеці надмірна старанність друзів може дати більше шкоди ніж сама небезпека, бо те, що вдається врятувати від вогню, переважно летить до біса, хоч і в делікатний спосіб. Він сам колись, як його приятливі загрожувала пожежа, з найкращих міркувань викидав у вікно чимало коштовної китайської порцеляни, аби вона тільки не згоріла. Але він буде вдячний їм, якщо вони, не хапаючись, складуть у скриню, Три нічні ковпаки, кілька сірих сурдутів та деяке інше вбрання, особливо вважаючи на шовкові панталони і ще трохи білизни. А книжки й рукописи хай спакують у два кошики, тільки щоб ані пальцем не торкались машин. І аж як уже займеться дах, він покине будинок зі своїм рухомим майном. Але... Найперше, — закінчив він, — але найперше, хай я нагодую і напою свого підсусідка й товариша, який щойно повернувся з мандрів стомлений і виснажений, а тоді вже порядкуйте собі. Усі весело засміялися, здогадавшись, що господар має на думці мене. Їжа мені дуже смакувала, отже мої найкращі надії, які я виливав на даху тужливими солодкими звуками, цілком збулися. Коли я попоїв, господар посадовив мене в кошик, а поряд, де ще було місце, поставив місочку з молоком і дбайливо закрив кошика. Сиди, тихо, мовив він. Сиди, тихо, котику, в цьому темному прихистку, і щоб не нудно було. Хлепчи свій улюблений напій, бо якщо ти вискочиш і почнеш вештатись по кімнаті, то наші рятівники в поспіху неодмінно розтопчуть тобі хвіст і лапи. Коли доведеться тікати, я сам винесу тебе звідси, щоб ти знов не заблукав, як уже раз було. Ви не повірите, звернувся господар до професора та його товаришів, ви не повірите, шановні панове і помічники в біді, який це. «Сірий добродій у кошику розумний, незвичайний кіт!» Послідовники натураліста Галя запевняють, що навіть досить виховані коти, обдаровані такими чудовими рисами, як жадоба вбивства, потяг до крадіжки, лукавство і так далі, цілком позбавлені почуття орієнтації на місці. Тож, Раз заблукавши, вони ніколи не знайдуть домівки, але мій мур – блискучий виняток серед них. Кілька днів тому я виявив, що він пропав і ще сумував за ним. А сьогодні він раптом повернувся, і я маю підстави припускати, що він навіть скористався дахами як найприємнішим шляхом для прогулянок. Він, добра душа, довів не тільки свою кмітливість і розум. А й прихильність до господаря, за що я його ще дужче полюбив.